Salmul 128 al pâinii Doamne, dă-ne să mâncăm cu lacrimi pâinea Duhului Înțelepciunii și să culegem cu degetele sufletului petalele razelor ce vin de pe fața Ta când ne rugăm. Doamne, dă-ne să mâncăm pâinea răbdării Tale și să simțim cum izvorul milei Tale ne umple cu apă vie inima când crucea ne-o purtăm. Doamne dăne să împărțim ca o pâine viața noastră și slava ta s-o cântăm. Doamne, dăne să mâncăm pâinea iubirii tale, ca răpiți cu duhul de ea să împlinim curâ la slurba ta. Doamne, dăne să mâncăm pâinea luminii tale, ca prin Duhul înțelepciune să crească în noi ascultarea ta. Doamne, dăne să mâncăm pâinea rugăciunii ca să ne învrednicim să cântăm în psalm iubirea și slava Ta. Doamne, dă-ne să mâncăm pâinea puterii Tale, ca într un neputință se desăvârșește, ca să ne înălțăm la dreapta Ta. Doamne, dăruiești-ne cele cinci puteri ale pâinei biruinței Tale, ca să biruim pe vrăjmașul în lupta cea grea. Doamne, dă -ne să mâncăm,